Хтось завів патефон і поставив платівку. Я слухав із задоволенням, але не відчував нічого, порівняно з апокаліптичним видінням квітів чи фланелі. Чи чує обдарований від природи музикант ті откровення, що явилися мені візуально? Цікаво було б поекспериментувати. Між тим, видозмінюючись, не порушуючи своєї якості і звучання, музика значно просунула мене в розумінні того, що сталося і пов'язаних з цим ширших проблем. Дивно, але інструментальна музика залишила мене майже байдужим. Тож фортепіанний концерт Моцарта «Сі Мінор» зупинили трохи не після перших тактів і замінили на запис мадригалів «Джезуальдо». «Ці голоси, – казав я, – Вдячно. Вони утворюють місток, що веде назад до людського світу. І цим містком вони лишалися, навіть виконуючи найнеймовірніші хроматичні композиції божевільного князя. Йдучи за неправильними рядками Мадригалу, музика текла, жодного разу не повторившись тонально при поєднанні двох тактів. У Джезуальдо, цього фантастичного персонажа з мелодрами Вебера, Перебільшений психологічний розпад привів ладовий ряд до його крайньої межі – цілковитої протилежності тональній музиці. Створені ним твори звучали так, наче могли бути написані пізним Шенбергом. І при цьому, вирішив за необхідне додати я, слухаючи ці дивовижні твори контрреформаційного психозу, створені в пізній середньовічній формі, при цьому жодного значення не має те, що Джезуальдо увесь рваний. Цілковитий безлад, але кожен окремий фрагмент організований. Він представляє вищий порядок. Цей вищий порядок панує навіть у дезінтеграції. Всезагальність проступає навіть у відокремлених частинах і, можливо, відчутніше, ніж у будь-якому цільному творі. Нарешті не виникає заколисуючого враження фальшивої впевненості від штучного створеного, чисто людського порядку. Доводиться покладатися на безпосереднє сприйняття основного порядку. Таким чином дезінтеграція має в певному розумінні свої переваги. Але, звичайно, вона небезпечна, страшенно небезпечна. Уявіть, що ви не зумієте повернутися назад, вийти з хаосу. Від мадригалів Джизуальдо ми перескочили через три століття до Альбана Берга, його ліричної сюїти. Це, поквапився попередити я, буде кошмаром. Проте, як з'ясувалося, помилився. Насправді музика виявилася досить потішною. Видобуті з особистого підсвідомого страждання затулили 12-тонові пристрасті. Однак більш за все мене вразила невідповідність між психологічною дезінтеграцією, навіть ускладненішою, ніж у Джезуальдо, і тими вражаючими можливостями в розумінні обдарованості і техніки, що були використані для її передачі. Йому що, самому себе шкода? – прокоментував я з іронічною неприязню. І додав – котяча музика, вчена котяча музика. І нарешті, ще після кількох хвилин страждань, кого обходять його почуття? Чому він не зосередився на чомусь іншому? Така критика чудового безперечно твору, хоч і була несправедливою і неспівмірною, однак, як мені здається, мала право на існування. Я наводжу її тут, бо вона не позбавлена смислу і показує, як я відреагував у стані чистого споглядання на ліричну сюїту. Коли музика скінчилася, дослідник запропонував мені прогулятися по саду. Я погодився. І хоч моє тіло здавалося було цілковито відрізане від мозку, або щоб бути точнішим, хоча при усвідомленні трансформованого зовнішнього світу я був позбавлений розуміння власного організму, все ж зумів підвестися, відчинити балконні двері і вийти, не відчуваючи невпевненості. Було, звичайно, дивно відчувати, що моє «я» уявляється цілковито чужим цим рукам і ногам зовні, та й усьому реально існуючому тулубу, шиї і навіть голові. Це було дивно, однак до всього швидко звикаєш. Так чи так тіло, схоже, чудово слідкувало саме за собою. Зрозуміло, що насправді воно завжди таки чинить. Свідоме «его» тільки й здатне, що формулювати бажання, які виконуються надалі неусвідомленими і малоконтрольованими силами. Якщо ж воно претендує на більше, занадто старається, скажімо, мучиться, боїться за майбутнє, то цим лише применшує дієвість тих сил і навіть може викликати хворобу послабленого тіла. В моєму стані свідомість не мала відношення до его, а була, так би мовити, полишена сама на себе. А це означало, що фізіологічний розум, який контролював тіло, також був сам по собі. На якийсь час цього набридливого невростеника, що прагнув наяву всім заправляти, було щасливо усунуто. Крізь балконні двері я вийшов у своєрідну переголу, яку утворювали з одного боку в трояндові кущі, а з другого – Дюймові планки, прибиті на відстані півдюйма одна від одної. Світило сонце, і тіні від планок лягали смугастою зеброю на землю, а також на спинку садового крісла, що стояло в ближньому кінці перголи. Це крісло, чи забуду я його колись. У тому місці, де тіні падали на матер'яну оббивку, смужки густого, але світляного індиго чергувалися зі смугами такої сліпучої яскравості, що, здавалося, були з блакитного полум'я. Дуже довго, наче збоку, я просто витріщався, не розуміючи і не бажаючи зрозуміти, що це переді мною. Іншим разом я б умить розпізнав крісло, смугасти від гри світлої тіні, однак тепер результат перцепції поглинув поняття. Я такою мірою перебував під владою споглядання, був приголомшений побаченим, що не міг більше нічого усвідомлювати. Садові меблі, планки, сонячне світло, тінь – все це були тільки назви і поняття, тільки слова, що відбивали явище з утилітарною чи науковою метою. Насправді явище складалося з послідовності лазурових пічних щелеп, розділяючих провалами бездонні блакить. Це виглядало невимовно прекрасно, такою мірою прекрасно, що жахало. Несподівано я здобув віддалене уявлення про те, що може відчувати божевільний. У шизофренії є свій рай, однак також своє пекло і чистилище. Я пригадав розповідь старого, давно померлого друга, про його божевільну дружину. Якось на початковій стадії захворювання, коли в дружини ще траплялися періоди просвітлення, він пішов до шпиталю, щоб розповісти їй про дітей. Якийсь час вона його слухала, а тоді різко урвала. Як можна витрачати час на розпотякування про якихось відсутніх дітей, коли єдине, що тут має реальне значення, так це невимовна краса складок, що з'являється на його твідомому піджаку при кожному порусі рук. На жаль, цей блаженний стан очищеного сприйняття. Незайманого, однобічного споглядання не тривав довго. Блаженні інтервали дедалі річали, коротшали, врешті геть з'щезли, залишивши самий тільки страх. Більшість тих, хто приймає мескалін, спізнають лише небесний стан шизофренії. Наркотик відкриває пекло і чистилище лише перед тими, хто до цього перехворів на жовтуху або страждає від постійної депресії – чи хронічного страху. Якби мескалін, як інші незрівнянно слабкіші наркотики, мав славу токсичного препарату, само по собі його прийняття вже викликало б страх. Однак відносно здорова людина наперед знає, якщо поцікавилась, що мескалін цілковито нешкідливий, і його вплив минає через 8-10 годин не залишивши наслідків і не викликаючи палкого бажання повторити дозу. Натхненний такими знаннями, той, хто приймає мескалін, береться за дослід без страху. Іншими словами, без схильності побачити в цьому безпрецедентно дивному, відмінному від звичного відчутті щось жахаюче його істину сатанинське. Стоячи перед кріслом, що нагадувало кінець світу, або точніше перед кінцем світу, в якому після тривалого часу і ціною значних зусиль я розпізнав крісло, я відчув себе на межі паніки. Все це, раптом усвідомив я, заходить надто далеко. Занадто далеко, хай і веде до сліпучої краси і глибшої суті. Страх, який я проаналізував пізніше, був викликаний приголомшеністю, розгубленістю від реальності більше за розум, який звик жити переважно у зручненькому свідку символів доступних розумінню. Релігійна література щедра на свідчення про муки й страхи, що охоплювали тих, хто несподівано наблизився в притул до прояву страшного таїнства. Мовою теології цей страх пояснюється невідповідністю між людською самозакоханістю і божественною чистотою між людською і внутрішньою самозакоханістю і божественною чистотою, між людською внутрішньою роз'єднаністю і всюдисущністю Бога. Повторюючи за Беме та Вільяну Лоу, можна сказати, що ненавернуті душі зуміють осягнути божественне світло у всьому його сяйві лише як палаюче пекельне полум'я. Майже тотожну думку можна відшукати і у тибетській книзі мертвих, де померлу душу зображено як таку, що віддаляється в стражданнях від ясного світла порожнечі і навіть менших не таких ясних вогників, і стрімголов мчить назустріч заколисуючій темряві особистості, щоб відродитися в людській істоті, чи навіть у тварині нещасливою тінню, жителем пекла. Аби що? Тільки не сліпуча яскравість суворої дійсності. Аби що? Шизофренік – це не просто уперта, заблукана душа, а й безнадійно хвора до того ж. Хвороба полягає в нездатності сховатися від внутрішньої і зовнішньої реальності, як звичайно чинить здорова людина, в невибагливому світі здорового глузду. Суто людському світі корисних речей, загальних символів – і соціально прийнятних звичаїв. Шизофренік нагадує людину, що перебуває під постійним впливом мескаліну, а тому неспроможна затулитися від реальності, для якої вона недостатньо праведна, щоб жити в ній, і яку не може пояснити, оскільки та реальність не проникна в своїх вихідних даних. Не дозволяючи людині подивитися на світ звичайним людським поглядом, вона підштовхує її до лякливого пояснення своєї невідбутної дивовижності, обпалюючої глибини смислу шляхом проявом людської чи навіть космічної злої волі, закликає до найвідчайдушніших контрзаходів – від жорстокого насильства з одного боку до кататонії чи психологічного самогубства з другого. «Хто почав сходження, став на шлях, що веде до пекла, вже не може зупинитися». Тепер це було мені цілком очевидно. Якщо ви збилися на мені в ці, сказав я, відповідаючи на запитання дослідника, все, що б не сталося, буде доказом змови проти вас. Все матиме прихований смисл. Ви й подиху зробити не зможете, підозрюючи, що це частина змови. Тож, гадаєте, вам відомо, де ховається безумство? Моя відповідь прозвучала переконано і щиро. Так. І могли б ним керувати? Ні, керувати не зміг би. Якщо передумова божевілля, страх і ненависть, то це веде до неминучого кінця. А не міг би ти, попросила моя дружина, зосередитись на тому, що в тибетській книзі мертвих названо «Ясним світлом». Я завагався. Якщо дотримуватися його, «Чи можна уникнути хибного шляху? Чи тоб зміг не зробити це?» Якийсь час я розмірковував над запитанням. «Можливо», – відказав я зрештою, – «зміг би, якби хтось розповів мені про ясне світло». «Самому усягнути це неможливо. От у чим сутність, гадаю, тибетського ритуалу. Хтось там постійно сидить і пояснює тобі, що є що». Послухавши запис цієї частини експерименту, я взяв видання Еванса Венца «Тибетської книги мертвих» і розгорнув навмання. «О, благонароджений, хай твій розум не затьмариться!» Ось головне – зберегти незатьмареним розум. Незатьмареним від спогадів про минулі гріхи, від уявних насолод, гіркоти старих помилок і принижень, усіх страхів, ненависті й пристрасних бажань, що, звичайно, заступають світло. Хіба так, як буддийські монахи чинили з помираючими й померлими, не може діяти сучасний психіатр відносно хворих? Хай постійно цілий день і навіть під час сну звучить їм голос, переконуючи, що всупереч страхам, хвилюванням і збентеженню – Реальна дійсність залишається непохитною і має ту саму природу, що і внутрішнє світло кожного, хто спізнає найтяжчу муку розуму. За допомогою таких засобів, як магнітофон, перемикачі, з часом реле, радіорубка і постільні гучномовці, можна нагадувати хворим про цей істотний факт, навіть за браком великого медичного персоналу, і, можливо, котрізь із поміж загублених душ це допомогло б здобути певний контроль над світом, хоч прекрасним і вражаючим, але відмінним від людського і цілковито незрозумілим, в якому їй роковано існувати. На я відірвався від хвилюючої пишноти мого крісла, гілки плюща, звисаючи у формі зелених парабол з огорожі, Відсвічували скляним нефритовим блиманням. За мить у поле мого зору потрапив кущ яскраво червоних троянд у повному цвітінні. Такою мірою набубнявілі життям, що це здавалося неправдоподібним, квіти тягнулися догори, до неба. Як і крісло під планками огорожі, вони виражали надто багато. Я подивився вниз на листя і відкрив печеристий лабіринт з найм'якіших зелених відтінків і тіней, що переливалися таємничістю, якій годі було шукати розгадки. Троянди. Квіти так легко зобразити, листя так складно. У хайку щики побічно відбито те почуття, що я його тоді спізнав, нестримне, надто відверте сяєння квітів у контрасті з ніжнішим дивом їхнього листя. Ми вийшли на вулицю. Біля хідника стояв великий, блакитнуватий автомобіль. При вигляді його я раптом страшенно розвеселився. «Яке самозадоволення, яке безглусте самоспокоєння» випромінювали ці опуклі, блискучі, хромовані поверхні. Людина створила автомобіль за образом і подобою своєю, чи, точніше, за образом і подобою свого улюбленого персонажа. Я реготав до сліз. Ми знову повернулися до будинку, вже накрили стіл. Хтось, поки ще не ідентифікований зі мною, накинувся на їжу з вовчим апетитом. З далеко і без особливої цікавості я спостерігав за цим. Попоївши, ми сіли в машину і поїхали прокататися. Вплив маскаліну вже минав, однак квіти в садах усе ще коливалися на межі надприродності. Кущі перцю і рожкові дерева вздовж вулиці все ще підкреслено належали певному священному гаю. Едем змінило Додонське святилище, і Гдрасіль – містична троянда. Раптом ми спинилися на перехресті, чекаючи дозволу перетнути бульвар Сансет. Попереду нас суцільним потоком сунули машини. Тисячі яскравих, блискучих машин, що наче зійшли з ідеальної реклами. Одна безглуздіша за іншу. І я знову затрусився від реготу. Барвисте море транспорту зрештою висохло, і ми переїхали до іншої оази дерев, лужків і троянд. За кілька хвилин ми піднялися на пагорб, з якого відкрилося ціле місто – я був трохи розчарований, бо місто виглядало звичайно. Розмірковуючи над цим, я дійшов висновку, що перетворення прямопропорційне відстані чим ближче, тим дивовижніше. А ця широка розпливчаста панорама була майже такою, як і завжди. Ми їхали далі, доки залишалися на горі, то видіння, ставши віддаленим, нічим не відрізнялося від буденного, що перебувало нижче рівня перетворення. Чари повернулися лише тоді, коли ми знову спустилися долу в нове передмістя і попливли між двох рядів будинків. Саме тут, незважаючи на специфічну вульгарність архітектури, знову проступила трансцендентальна відмінність, нагадуючи ранкову насолоду. Це глиняні комини і зелені бляшані покрівлі виблискували під сонцем, Наче фрагменти нового Єрусалима Мені раптом відкрилося те, що бачив Гуарді І часто, з якою неперевершеною майстерністю, втілював на своїх полотнах Отенькована стінка з тінню, що впала на неї Гола, однак незабутньо прекрасна, порожня, однак сповнена всієї сутності і таємниці буття Откровення відвідало мене знову і вмить щезло. Авто проїхало далі, час відкривав ще один прояв сутності. Різниця ховається в подобі, але те, що різниця має виділятися з подоби, аж ніяк не відбиває ідею всіх буд. Їх ідея полягає рівною мірою як у всезагальності, так і в розрізненні. Скажімо, цей вал червоних і білих гераний цілковито відрізнявся від отинькованої стінки за сотню ярдів попереду по дорозі. Однак єстність одного і другого була однакова, так само як і вічна риса їхньої швидкоплинності. За годину зробивши ще понад 10 миль і успішно проминувши найбільшу в світі кремницю усякої всячини, ми були вже вдома. І я повернувся до того спокійного, але глибоко незадовільного стану, відомого як перебування в здоровому глузді. Мало ймовірно, щоб людство в цілому відмовилось колись від штучного раю. Більшість чоловіків і жінок ведуть у гіршому випадку життя такою мірою прикре, а в кращому таке нудне, мізерне обмежене, що прагнення втекти – Жадання хоча б на якусь мить вийти за межі свого світу були й залишаються головними спонуками душі. Мистецтво і релігія, карнавали і сатурналії, танці і слухання ораторій – все це служило за словами Уелса «Дверима в стіні». А для особистого щоденного вжитку завжди були під рукою хімічні інтоксикаційні речовини – всі рослинні заспокійливі і наркотичні засоби, ейфореногени, що росли на деревах, галюциногени, що достигали в ягодах або видобувалися з коріння, все це без винятку знали люди і систематично вживали з незапам'ятних часів. До цих природних модифікаторів свідомості сучасна наука додала свою частку синтетичних речовин, скажімо, хлоралу і бензоналу бромідних сполук і барбітуратів. Більшість із цих модифікаторів свідомості нині можна вживати лише з дозволу лікаря або незаконно на свій страх і ризик. Лише алкоголь і тютюн дозволено вживати на заході без жодних обмежень. Усі ж інші хімічні двері в стінці позначають як наркотики, а їхніх незаконних споживачів називають наркоманами. Сьогодні ми більше часу присвячуємо чаркуванню і курінню, ніж освіті. І в цьому природньо немає нічого дивного. Прагнення до втечі від себе і навколишнього середовища постійно живе майже в кожному. Бажання зробити щось для молоді притаманне лише батькам, та й то протягом кількох років, поки діти не підуть до школи. І так само не дивує сучасне ставлення до пиятики й куріння. Незважаючи на зростаючу армію алкоголіків, незважаючи на сотні тисяч людей, щорічно скалічених чи вбитих п'яними водіями, популярні коміки так само пускають дотипи на тему алкоголю і п'яниць. І незважаючи на очевидність зв'язку між сигаретами і раком легень, кожен вважає куріння майже таким самим звичайним явищем, як харчування. З погляду раціонального утилітариста це може видатися дивним, однак для історика це саме те, чого й слід було чекати. Тверда переконаність у матеріальності пекла зовсім не стримувала середньовічних християн від учинків, до яких їх підштовхували марнославство, жадоба і хідь. Рак легень, дорожні пригоди і мільйони бідолашних обтяжливих, для суспільства алкоголіків, усе це факти навіть очевидніші за факт існування пекла в часи Данте. Але разом з тим усі ці факти далекі і неістотні, порівняно з близьким, відчутним фактом пристрасного бажання в певний момент визволитись, заспокоїтись, випити чи закурити. Окрім усього іншого, ми живемо в епоху автомобілів і зросту населення – Алкоголь несумісний з безпекою на дорогах, а вирощування тютюну, по суті, стерилізує багато мільйонів акрів найродючіших ґрунтів. Проблеми, поставлені алкоголем і тютюном, неможливо, тут і сказати зайве, вирішити шляхом заборони. Універсальне і всюдосуще прагнення до самопіднесення не можна скасувати простим захлопуванням популярних нині дверей у стіні. Єдино розумною політикою буде відчинити інші, кращі двері. В надії, що це змусить чоловіків і жінок змінити свої старі погані звички на нові, менш шкідливі. Деякі з цих нових, кращих дверей, залишаючись соціальними і технологічними за характером, будуть іншими в плані релігійному, психологічному, дієтичному, освітньому і естетичному. Однак потреба в постійному хімічному відпочинку від нестерпної особистості і відразливого середовища безперечно збережеться. І в цьому випадку знадобиться новий наркотик, щоб заспокоїв і розрадив спраглих, але щоб шкода від того тривалого вживання не перевищила користі від вживання обмеженого. Такий наркотик має бути міцнодіючим на короткий проміжок часу і легко відтворюваним. За браком цих якостей, його виробництво, як і виробництво вина, пива, спирту і тютюну, стане перешкодою для випуску таких необхідних їжі і одягу. Він має бути менш токсичний, ніж опій чи кокаїн, менш соціально небезпечний, ніж алкоголь чи барбітурати, менш шкідливий для серця і легень, ніж сигаретні смоли і нікотин. А з другого, позитивного боку, має викликати в свідомості зміни цікавіші і цінніші за своєю сутністю, ніж просте заспокоєння чи мріяння, ілюзії всемогутності чи визволення від стримуючих шор. Для більшості людей Мескалін цілковито нешкідливий. На відміну від алкоголю, він не підштовхує того, хто його приймає, до неконтрольованих дій, що виливаються у бійки, насилля і дорожні пригоди. Під впливом мескаліну людина спокійно займається своєю справою, більше того поглинута тим, що найкраще її просвітлює і при цьому не розплачується протверезуючим похміллям. Про наслідки регулярного і тривалого вживання мескаліну відомо дуже мало. Індіанці, що вживають бутони пейота, не виглядають фізично чи духовно деградованими внаслідок цієї звички. Однак очевидних доказів явно недостатньо, і вони поверхові. Незважаючи на перевагу мескаліну над кокаїном, опієм, алкоголем, тютюном, він, однак, не є ідеальним наркотиком. За більшості щасливо призвичайних до мескаліну, існує меншість, що відкриває в наркотику лише пекло і чистилище. Окрім того, як для наркотику, розрахованого на зразок алкоголю, на загальне вживання, його дія триває неприйнятно довго. Одначе, хіміки і фізіологи сьогодні можуть практично все. Якщо психологи і соціологи визначають, що ж є ідеалом, можна бути впевненим, що невропатологи і фармакологи відшукають шлях, як досягти цього ідеалу. Чи принаймні... Оскільки такого ідеалу по самій своїй суті ніколи не можна цілковито досягти, прийти до нього набагато ближче, ніж у виннохмільному минулому й очманілому від віскі, обкуреному марихуаною і напханому барбітуратами теперішньому. Бажання подолати свідому особистість є, як я вже сказав, головним прагненням душі. Коли хоч з яких причин чоловікам і жінкам не вдається подолати самих себе шляхом віросповідування, благих діянь або духовних пошуків, то вони звертаються до хімічних сургатів релігії. Алкоголю і дурманних пігулок на сучасному Заході, алкоголю і опію на Сході, гашишу в мусульманському світі, алкоголю і марихуани в Центральній Америці, алкоголю і коки в Андах, алкоголю і барбітуратів у модернізованіших країнах Південної Америки. У своїх «Святих отрутах Божественних сп'яніннях» Філіппе де Феліче докладно із численними фактами описав давній зв'язок між релігією і вживанням наркотиків. Ось його висновки в стислому вигляді і безпосередньому цитуванні. «Застосовування токсичних речовин з релігійною метою – дивовижно поширене. Розглянуто в цій книжці практику можна спостерігати повсюди на землі, рівною мірою як серед первісних народів, так і серед тих, хто досяг високого рівня цивілізації. Таким чином, ми маємо справу не з винятковими фактами, що їх дозволено обминути увагою, а і з загальним навіть у найширшому розумінні цього слова загальнолюдським явищем, тим, що його аж ніяк не можна проігнорувати, якщо намагатися встановити, що таке релігія і які глибокі потреби вона покликана задовольнити. Ідеально добре було б кожному відшукати своє самовизначення в будь-якій формі теоретичної чи прикладної релігії. Практично ж цієї бажаної мети, схоже, ніколи не вдасться досягти. Трапляються і, безперечно, завжди знайдуться – благочестиві віруючі, для яких благочестя, на жаль, недостатньо. Пізній Честертон, котрий написав, зрештою, про пияцтво так само піднесено, як у свій час, про побожність, може служити красномовним прикладом. Сучасні церкви, за окремими винятками у протестантському віросповідуванні, терпимі до алкоголю – Проте і найтерпиміші з них ніколи не намагалися прилучити наркотик до християнства чи освятити його вживання. Богомільний п'яниця змушений приймати релігію в одному місці, а її сурогат в іншому. І судячи з усього, це неминуче. Боятика не може бути освячена за винятком тих релігій, учені яких не зобов'язують дотримуватися зовнішніх правил. Культи Діоніса та пивного бога кельтів відрізнялися галасливістю і буйством. Християнські обряди несумісні навіть з релігійним пияцтвом. Це не шкодить виноробам, але вкрай погано для християнства. Не злічити людей, які прагнуть самовизначення, і охоче здобули б його в церкві. Та, на жаль, голодні вівці зводять очі, не наївшись. Вони беруть участь в обрядах, слухають проповіді, повторюють молитви, але спрага їхня лишається непогамованою. Розчарувавшись, вони зазирають у чарку. На якийсь час, принаймні, і якоюсь мірою це спрацьовує. Вони так само можуть відвідувати церкву, але вона для них не більше за музичний банк, у батлерівському Едіні. Вони так само визнають Бога, але він залишається для них Богом тільки на вербальному рівні, у вузькопіквікському. По суті, об'єктом віри виступає пляшка, а єдиним релігійним переживанням виявляється стан нестримної та агресивної ейфорії, що настає після третього коктейлю. Отож, ми бачимо, що християнство і алкоголь не сполучаються одне з одним. А от з Мескаліном християнство, схоже, сумісне. Свідченням того чимало індіанських племен від Техасу до Вісконсіну. Серед цих племен можна зустріти групи, що приєдналися до індіанської церкви, релігійної секти, головним ритуалом якої є подоба ранньохристиянської вечері або свята кохання де скибки пейоту замінюють хліб і вино. Ці американські індіанці сприймають кактус як особливий божий дарунок і ототожнюють його вплив з проявом Святого Духу. Професор Столкін, один з небагатьох білошкірих, що брали хоч колись участь в обрядах пейотської конгрегації, говорить про своїх товаришів по культу, що вони, напевно, не були ні одурілими, ні сп'янілими. На відміну від таких, вони не збивалися з ритму і не розмовляли недорікувато. А також спокійно, дуже поштиво поводилися один з одним. Мені ніколи не доводилося бувати в культовому домі білих, де так повно проявлялося б релігійне почуття і благопристойність. Може постати запитання – що ж відчувають ці богомольні і благочинні пейотисти? Зовсім не те невибагливе відчуття благочестя, що охоплює середнього суботнього парафіянина після 90 хвилин нудьги. І навіть не ті піднесені почуття, якими надихаються благочестиві віддумки про Творця і Спасителя, Суддю і Святий Дух. Для цих американських індіанців релігійний досвід – це щось безпосередніше і зрозуміліше, мимовільніше, ніж грубий продукт поверхневої і легко ніяковіючої свідомості. Часом, згідно з повідомленнями, зібраними доктором Слоткіним, їх навідують видіння самого Христа. Часом вони чують голос великого духа. Часом усвідомлюють присутність Бога і розуміють власні вади, що їх можна виправити, якщо дотримуватися волі творця. Практичні наслідки цих хімічних відмикань дверей до іншого світу, схоже, цілковито позитивні. Доктор Слоткін повідомляє, що запеклі пейотисти набагато старанніші, поміркованіші, багато з них утримуються навіть від алкоголю – і миролюбніші за непайотистів. Дерево, що дає такі задовільні плоди, не можна засудити одним махом, як лихо. Для освячення вживання пайоту індіанці американської індіанської церкви зробили те, що розумно з психологічного погляду і доцільно з історичного. На світанку християнства багато язичницьких обрядів і свят були, так би мовити, похрещені і служили цілям церкви першим місіонерам вистачало глузду сприйняти їх у тому розумінні, в якому вони і були потрібні – самозадоволення головних прагнень і ввести до структури нової релігії. Американські індіанці вчинили, по суті, дуже просто. Вони взяли язичницький обряд, між іншим, піднесеніший і освіченіший, ніж просто дурні пиятики і різдвяні пантоміми – сприйняті від європейського язичництва, і надали йому християнського смислу. Вживання пейота в їжу і релігія, заснована на цьому, хоч і були недавно дозволені на півночі Сполучених Штатів, залишаються і далі своєрідним символом духовної незалежності червоношкірих. Деякі індіанці відповіли на панування білих шляхом власної американізації, інші – поверненням до традиційного індіанізму. Та були й такі, що зробили спробу використати якнайкраще обидва світи, радше всі світи – індіанський, християнський та інші світи трансцендентальної природи, де душа пізнає себе необмеженою жодними умовностями, і так само як природа – божественною. Звідси Американська індіанська церква – у ній дві великі потреби душі – прагнення до незалежності та самовизначення і прагнення до самоподолання – були злиті воєдину і витлумачені завдяки третій потребі – потягу до богопоклоніння, до виправдання шляхів господніх, призначених людині, до пояснення Всесвіту через зрозумілу теологію. «О, бідний індіанець!» чий темний розум прикриває його спереду, залишаючи іззаду голим. Однак насправді це ми, багаті і високоосвічені білі, залишилися неприкритими іззаду. Ми прикрили нашу минулу оголеність за допомогою різних філософій християнства, марксизму, фрейдистського психоаналізу, однак зі спини лишилися голими, незалежними від вітрів обставин бідному індіанцю з іншого боку. Стало глузду захистити себе іззаду, додавши до фігового листка теології підпорку трансцендентального досвіду. Я не такою мірою наївний, щоб прирівняти ефект від впливу мескаліну чи будь-якого іншого наркотику, створеного чи створюваного в майбутньому, з досягненням кінцевої та остаточної мети людського життя, просвітленням, ведінням райського блаженства. Я маю лише на увазі, що знання набуте за допомогою мескаліну – це те, що католицькі теологи називають безцінним промислом Божим, який не обов'язково веде до спасіння, але сповнений користі, а отже мусить бути вдячно прийнятий, якщо таке спасіння досягнуто. Випасти з рамок звичайного сприйняття, побачити протягом кількох нескінченних годин зовнішній і внутрішній світини такими – якими вони постають перед твариною, стурбованою своїм виживанням, або людиною, захопленою словами і поняттями, а такими, якими сприймаються прямо і безпосередньо великим розумом. Такий досвід безцінний для кожного і, зокрема, для інтелектуала. Отже, це та людина, для якої, за висловом Гете, світ сповнений корисності. Це та людина, яка відчуває, що те – що сприймає наше око, по суті, чуже нам, однак необхідне, щоб не приголомшити нас. А проте, будучи сам інтелектуалом і одним з найбільших знавців мови, Гете так і не погодився зі своєю власною оцінкою світу. «Ми говоримо, – писав він у розпованні літ, – надто багато. Треба менше говорити і більше записувати». Я сам на зразок живої природи віддаю перевагу перед розмовами нотаткам про все, що бажав сказати. Це фігове дерево, маленька змійка, кокон на моєму підвіконні, що спокійно очікує свого часу – все це важливі письмена. Людина здатна розшифрувати їхнє здачення, відповідно зможе розібратися з письмовим чи усним словом. Чим більше я над цим розмірковую, тим більше відкриваю марність, заяложеність і навіть наважуся сказати бундючність усної мови. І навпаки, такою мірою вражає значущість природи та її мовчання, коли стикаєшся ніс у ніс із нею, стоячи перед безплідними горами чи рештками стародавніх пагорбів. Ми ніколи не зможемо відмовитися від мови та інших систем символів, адже з їхньою допомогою і винятково завдяки їм ми піднялися від дикості до рівня людських істот. Однак ми легко можемо стати як жертвами, так і бенефіціарами цих систем. Ми мусимо навчитися ефективно використовувати слово. Але водночас маємо зберегти і в разі необхідності розвинути нашу здатність дивитися на світ прямо, а не крізь напівпрозору субстанцію, понять, що обертають кожен даний факт у знайому подобу ярлика чи пояснювальної абстракції. Літературна чи наукова, вільна і спеціалізована, будь-яка наша освіта переважно вербальна, а отже, нездатна виконати своє призначення. Замість обернути дітей у освічених дорослих, вона в результаті створює дослідників природничих наук, геть необізнаних з природою, як первісним фактом досвіду. Вона виплекує космополітичних гуманітаріїв, що нічого не знають про культуру, ні свою власну, ні чужу. Такі видатні психологи, як Семюль Реншоу, Вигадали способи розширення діапазону і збільшення чіткості людського сприйняття. Та чи скористалися цим наші просвітники? Відповідь однозначна – ні. Вчитель у всіх галузях психофізичного уміння – від спостерігання за зірками до тенісу, від ходіння по линві до проповідництва шляхом проб і помилок – знайшли оптимальні умови діяльності в кожній окремій області. Та чи якийсь із фондів фінансував цей проект для зведення всіх емпіричних відкриттів в загальній теорію і практику вищої творчості? І знову, наскільки мені відомо, відповідь буде заперечною. Служителі різних культів і диваки навчають різноманітній техніці для розвитку здоров'я, задоволення душевного спокою. І для багатьох з їхніх слухачів чимало спочутого виявляється дуже дієвим. Однак чи бачимо ми, щоб шановані психологи, філософи і клірики сміливо сходили до цих дивних і часом смердючих джерел, на краю яких часто раковано сидіти нещасні істині. І знову відповідь буде заперечна. А тепер кинемо погляд на історію вивчення Мескаліну. 70 років тому люди видатних здібностей описали трансцендентальні відчуття, що навідували тих, хто, перебуваючи в доброму здоров'ї, у відповідних умовах і правильному духовному стані приймає наркотик. Скільки філософів, теологів і професійних просвітників поцікавилися тим, як відчинити ці двері в стіні? Відповідь буде така. Жоден. У суспільстві, де освіта переважно вербальна, високоосвічені люди не спроможні приділити серйозної уваги чомусь іще, крім слів і понять, Постійно виділяються кошти, пишуться докторські дисертації, проводяться абсурдні наукові дослідження тієї архиважливої проблеми, що мучить учених. Хто вплинув на кого, щоб було сказано те і те тоді й тоді? Навіть у наш технологічний час вербальні гуманітарні науки в пошані. Несловесні гуманітарні науки, мистецтва безпосереднього знання про факти нашого існування, майже цілковито ігноруються. Каталог, бібліографія, постійні видання імпсісіма верба віршомазів, приголомшливий показник, що об'єднує всі показники, будь-який Олександрійський проект, безперечно буде схвалений і знайде фінансову підтримку. Та коли справа торкається того, щоб вам і мені, нашим дітям і онукам глибше пізнати внутрішню і зовнішню реальність, стати сприятливішими і відкритішими для духа, менш схильними до фізичних недух через психологічні невдачі і більш здатними контролювати нашу автономну нервову систему. Словом, коли справа торкається будь-якої форми несловесної освіти, фундаментальнішої і, швидше за все, кориснішої, ніж гімнастика на шведській стінці – Жоден із шанованих діячів із жодного шанованого університету чи церкви і пальцем не поворухне. Вербалісти з підозрою ставляться до всього невербального, раціоналісти бояться даного нераціонального факту. Інтелектуали відчувають, що те, що сприймає наше око чи інший орган, цілковито чуже нам і необхідне лише для того, щоб не приголомшити нас. Окрім того, ця область освіти в невербальних науках не відповідатиме жодній з установлених шухлядок. Це не релігія, ні неврологія, ні гімнастика, ні мораль, чи цивільне право, ні навіть експериментальна психологія. А отже, ця наука як для академічних, так і церковних цілей неістотна і може бути цілковито проігнорована чи відкинута з покровительською усмішкою тим, кого фарисеї вербальної ортодоксії називають диваками, ворожбитами, дурисвітами чи некваліфікованими любителями. «Я завжди помічав», – писав Блейк із гіркотою, – що ангели марнославно називали себе єдиними мудрецями. Вони стверджували це з грубуватою відвертістю – що випливало із систематизованих висновків. Систематизовані висновки – це те, без чого нам, як представникам виду чи індивідам, не обійтися. Але також ми не можемо, якщо бажаємо лишитися здоровими, обійтися і без безпосереднього сприйняття, чим не систематизованішого, тим кращого, внутрішнього і зовнішнього світу, в якому ми народилися. Ця реальність є нескінченністю, що вища за людське розуміння, та водночас вона дозволяє безпосередньо і в певному сенсі цілковито себе осягнути. Таке надосягнення належить до іншого, відмінного від людського порядку, однак може виступити перед нами як відчута іманентність, знаюча участь. Бути просвіченим, значить постійно знати про всю реальність у її іманентній несхожості, вміти вижити як тварина, і водночас думати і відчувати як людська істота, що миті звично звертатися до систематизованих висновків. Наша мета – зрозуміти, що ми завжди були там, де нам і належить бути. На жаль, ми занадто ускладнили своє завдання – а проте існують такі божі промисли, що їх можна частково і швидко здійснити. За реалістичнішої, не до кінця вербальної системи освіти, як наша, будь-який ангел у Блейківському розумінні цього слова буде дозволений як недільна розвага, явлений і навіть у разі необхідності змушений здійснити випадкову подорож крізь певні хімічні двері в стіні – у світ трансцендентального досвіду Якщо він відчує жах, то це буде невдачею, однак корисною Якщо його відвідує коротке, але позачасове натхнення, тим краще Так чи так, ангел втратить трохи образливої самовпевненості На схилі життя Фома Аквінський спізнав натхненне споглядання Після цього він уже не повернувся до роботи над незавершеною книжкою. У порівнянні з цим усе, що він прочитав, що доводив і про що писав, Арістотель і сентенції, запитання і докази, великі суми, були не більше за плевели чи солому. Більшість інтелектуалів такий сидячий страйк видаться небажаним, навіть морально неповноцінним. Однак ангельський доктор запропонував систематизованіші висновки за будь-яких 12 звичайних ангелів і дозрів, щоб стати перед смертю. Він запрагнув правди і в ці останні місяці своєї смертної долі забажав повернути від чисто символічних соломи і плевел до справжнього хліба і речового факту. Ангелам нижчого порядку, що прагнуть до довголіття, слід повернутися до соломи. Проте людина, що прийшла назад крізь двері в стіні, вже ніколи не буде такою, якою туди зайшла. Вона стане мудрішою, але менш самовпевненою, щасливішою, але менш самозадоволеною, свідомою своєї обмеженості, але здатною краще розуміти зв'язок слів із речами, систематизованих висновків із непоясненою таємницею, яку намагається за їх допомогою і з незмінною морнославністю осягнути. Озвучив Рупель Твіталій. Львів, 2022 рік. 2022 рік. 2022 рік.